God morgen og velkommen til Euro Investor Morgenheder. Det er torsdag den 25. maj, og her til morgen starter vi med en historie om en milliardstor afgift, der vender tilbage til sommer. Derefter skal vi forbi chipgiganten Nvidia, der ryger i vejret efter et imponerende regnskab. Og til sidst skal vi høre om GN Store Nord, der har gennemført en ny kapitalrejsning. Du lytter til Euro Investor Morgenheder. Mit navn er Adam Geil den 1. juli vil en milliard stor afgift igen være at finde på danskernes elregning. Det skriver Finans. Der er tale om den statslige elafgift, som i september sidste år blev sænket til EU's absolute minimumsats på 0,8 øre per kWh gennem en særlig hjælpepakke vedtaget i Folketinget. Det skete efter en august med historisk dyre elpriser. Da hjælpepakken blev præsenteret, vurderede statsministeriet i et bilag, at den midlertidige lempelse i seks måneder vil komme til at koste staten 3,5 milliarder kroner. Men fra 1. juli er lempelsen altså slut, og millioner af danske elkunder skal igen betale 87 øre, inklusive moms, af hver forbrugt kilowatttime. Aktierne hos mikrokæmpen Nvidia drøner i vejret i det amerikanske eftermarked, efter at virksomheden onsdag præsenterede sit regnskab for første kvartal. Her kunne Nvidia præsentere store forventninger til andet kvartal, Forventninger, som overgik analytikernes med stor afstand. Det gælder for både det forventede salg og den justerede brutomarkin skriver MarketWire. Nvidia-aktien er steget med omkring 113 procent i 2023, blandt andet fordi virksomheden har en stor eksponering mod kunstig intelligens. Den store stigning i eftermarkedet er bemærkelsesværdig, da Nvidia i øjeblikket er verdens 6. største virksomhed målt på markedsværdi. Allerede inden regnskabet onsdag, var Nvidia alene i 2023 blev 400 milliarder dollar mere værd. Det danske selskab GN Store Nord har onsdag gennemført en kapitalrejsning på 2,7 milliarder kroner. Det sker gennem et salg omkring 13 millioner nye aktier og 3,6 millioner eksisterende aktier, som GN har ejet i forbindelse med tidligere aktietilbagekøb. Aktierne er blevet solgt til kurs 160 hvilket betød en rabat på omkring 4% i forhold til lukket kursen onsdag. Kapitalrejsningen har fundet sted som en del af GN's plan om at reducere den kæmpe store milliardgæld, som selskabet har opbygget i forbindelse med købet af virksomhedens SteelSeries i 2021. En meget stor del af gælden skal betales tilbage allerede næste år, og GN har derfor også tidligere været ude med planer om en aktieudvidelse for 7 milliarder kroner. Den sagde investorerne dog nej tak til. Derfor er der også lidt større optimisme omkring den udvidelse, der har fundet sted onsdag. Det er den helt rigtige løsning. Det er en gåde man ikke gjorde det fra starten. Jeg har den helt store pengepunkt frem lige nu og køber op, siger Lars Hytting, der er aktiechef i Arta Kapitalforvaltning, som i forvejen er investeret i GN-aktien til børsen onsdag. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du som altid kan høre med på Millionærklubben kl. 9.06, og at du også kan abonnere på Morgennyheder, derfor du lytter til podcast. Vi er tilbage med friske nyheder igen i morgen, og i mellemtiden kan du som altid følge nyhederne på EuroInvestor.dk. Tak, fordi du lyttede med.